Повідомили, що тепер у селі буде управа. Представили її голову, Степана Михальського. Селяни повинні дотримуватись порядку, виконувати всі накази, гебіт з комісаріату, заготовляти ліс для рейху, здавати зерно, приносити продукти, за непослух сувора кара, за вчинення опору, розстріл. Знову почала діяти церква. Отець Петро повернув собі одну кімнату, зайняту хатою читальною. З'їздив до Луцька у свято собор. Тепер там владика Полікарп проводив богослужіння українською мовою, і українські громади відродилися і згуртувалися навколо собору, і газета українською мовою почала виходити. Німці нібито лояльно поставилися до прагнення українців відродити своє національне, придушуване і польською, і московською владами. І це обнадіювало старого священика». А за якийсь час із села зникли єврейські родини. Їх збрали на світанку поспіхом, не дали навіть попрощатися із сусідами. З десяток єврейських хат залишилися пустками. Наступної ж ночі хтось влаштував у них шмон, ймовірно, сподівалися знайти золото, яке господарі, можливо, приховали до кращих часів. Ну от, і ці теж уже людей забирають зітхнув отець Петро. От тобі культурна нація. Скоро й за інших візьмуться. Як у воду дивився отець Петро. Скоро окупанти почали закручувати гайки, забороняти все, що йшло в розріз із наци... нацистською ідеологією, насаджувати свої порядки, придушувати і жорстоко карати. Українці для них нічим не відрізнялися, від інших полеволених народів. Вони мали стати тільки покірною робочою силою. Десь наприкінці літа, опівночі, хтось постукав у левкове вікно. Він накинув дощовика і вийшов з хати. Прийшов платон репета, з ним ще двоє. Їсти щось маєш? запитав Платон. Посеред ночі Левко подумав, що гості хочуть домашні страви, а де її зараз візьмеш? «Хіба піч розпалювати?» «Та ми не борщ їсти прийшли, а от сало і хліб посеред ночі такі самі, як удень. Винесеш?» Платон нервово кахикнув. Левко виніс кусін сала, хлібину, кілька огірків зібраних вдень день на городі. Нічні гості не відходили. Вони ніби передивлялись до Левка, перевіряли його. «Ти казав, що знаєш німецьку мову?» прокашлявсь Платон. «Трохи знаю». «Самому говорити не доводилось, я ж раніше ніколи німців не зустрічав, а от що шпрехаю німецькою, добре розумію. Те, що треба. Завтра ж підеш в управу, попросишся на службу поліцію. Будеш передавати нам інформацію. Це не прохання, а наказ командира партизанського загону». Рапета нарешті сказав те головне, заради чого і прийшов. «Я? В поліцію?» А що люди всері скажуть? Що я перевертень, зрадив свою землю, продався німцям? Ні-ні. Левко злякано позадкував від репети до вхідних дверей. Плювати, хто що скаже. Головне – вигнати фашистів, звільнити нашу землю. Хіба ти не любиш свою батьківщину? А любиш – то роби щось, щоб її визволити. Будемо вести проти них партизанську боротьбу. викуримо їх як щурів. А як переможемо? Твоя слава ніде від тебе не подінеться. Тоді я сам посвідчу, що ти був у поліції за нашим завданням. Головне – перемога. Слухай, вивідуй, запам'ятовуй, записуй. Це наказ. Зв'язковий сам до тебе буде навідуватися. Німці трохи здивувались, трохи посміялися з левкової німецької вимови, але видно їм полестило, що навіть простий хлоп Аборген із якогось там глухого українського села вивчав їхню мову. Чекав, значить, дорогих гостей. Отже, не випадково прийшов найматись у поліцію. Гуд-гуд. Поплескав його по плечу довготелесий рудий шваб, ненабагато старший від Левка, і навіть руку простягнув. "І хай се Ханс. Мене звати Ханс." Ганс до війни учився навчителі словесності. Навчання, щоправда, не закінчив. Але тепер він знає, чим буде займатися у вільний час – педагогічною практикою. Він береться так вишколити Левка, що той ж прехатиме не згірш за справжнього німця. Левкові видали поліцейський однострій. Відтепер він мав виконувати доручення голови управи, оповіщати село про накази гебіт з комісаріату. Контролювати, щоб люди вчасно і в повному обсязі сплачували податок, виходили на роботу, не порушували німецький порядок. А ще на нього покладалися обов'язки тлумача. На початку зими до Черкасів в'явився ще один гість – сусід і давній батьків-приятель Юстин Савуш. Це його нквд ще у жовтні 1939 року запроторили до, людсько... до Луцької тюрми за те, що був членом організації українських націоналістів і зразу ж після виходу із берези Картуської на весь голос заспівав заборонено поляками «Ще не вмерла України». Він тоді навіть одного дня вдома не затримався.